Franjevački red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. Mir vam i dobro, poštovani slušatelji. Dobro došli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. Emisiju u kojoj ćemo danas govoriti o Franjevačkom svjetovnom redu kroz tri vrlo važne teme. I malo ćemo pogledati ono što nas čeka u ovoj jeseni. Vidjet ćete da je jako puno zanimljivih događanja i siguran sam da ćete se i sami odazvati na neka od njih. Imaćemo tri gosta danas, a naš prvi gost u studiju je brat Zoran Milić, ministar mjesnog bratstva Kapto, kojemu čestitamo na izboru kao i cijelom vijeću. Brate Zorane, dobrodošao. Hvala lijepo, nisu Evo ga, kad kažemo mjesno bratstvo Kaptolo, vjerujem da mnogima odma jedna od prvih asocijacija ide na to da je to jedno od najstarijih bratstava u Hrvatskoj, da ima veliku povijest, jako puno aktivnosti koje su zapravo svih ovih godina a, bile prisutne u tom mjestnom bratstvu, jako puno članova, nažalost, jako puno braći se stare nas je napustilo ovo vrijeme pandemije, tako da prisjećamo se i njih u ovim trenucima. Ali ono što nas možda najviše brine i dalje je upravo taj problem oko potresa, mjesto za susret, pomoć zajednici fratara s kojima smo zapravo cijelo vrijeme zajedno i nastojimo pomoći koliko možemo. Pa evo, kad su te izabrali za ministra, što je bilo prvo što ti je palo na pamet kad si postao svjestan te nove odgovornosti i službe koje si preuzeo? Pa prije svega, prvo što bi je pao na pamet da treba nekako nakon ove pandemije po, posljedice potresa ćemo još dugo osjećati zbog prostora, jer nemamo, koristimo prostor u, u, u, u, u Sigetu. Dakle, da se bratstvo pokrene. Dakle, korona nas je nekako dovela da smo se raspršili, da nismo... Bratstvo je kad se ljudi vide, kada su zajedno. Sve to može biti lijepo telefonski, mailovima i tako dalje, to je sve potrebno, ali nema bratstva bez susretanja. I nama to jako fali. A osim toga mi smo specifično bratstvo je raspršeni smo po cijelom Zagrebu, mogu reći i po Hrvatskoj. Mnogi su otišli, mnogi su kao studenti došli ovdje, vratili se u svoje svoja mjesta i tako dalje i mi smo uvijek nekako se borili s time da, da to bude doista živo bratstvo, da imamo neku jaku jezgru koja će biti tu, koja će donijeti onu dinamiku života. Mi uvijek moramo biti svijesti svoje zbilje. Evo to mi je nekako palna pamet kako zajedno dakle, cijelo vijeće da nekako privučemo bratstvo i da nekako počnemo kako Franjno kaže iz početka. Naravno, jas, jedna stvar koja mi je uvijek bila na, na, u mislima je to je prethodno vijeće jer oni su se našli u jednoj vrlo nesretnoj situaciji, to je vijeće koje je htjelo nešto više napraviti, od jedan puta treba održati stvar, da. treba nešto. Međutim, oni su jako puno radili, a kada malo čovjek zaviri Onda vidi da je tu bilo jako puno posla oko povrata imovine koje nam je se sad dosta se to zahuktalo. I administrativnih i trebalo je se snalaziti, trebalo je ljude se nekako opet, doći do ljudi, ljudi su se razboljevali, našli su se u teškim situacijama. I tako. Mislim da trebamo sad se nekako svi zajedno potruditi da, da se približimo jednim drugima. Evo, drago mi je da si spomenuo i trud i zalaganje bivšeg vijeća, pogotovo sestre Milke koji dakle. ovim putem pozdravljamo i želimo je brz oporavak je, i da, da. ustraje u, u oporavku. Ono što svakako treba istaknuti to je zapravo taj dio susretanja, I sam si to naglasio u ovom prvom dijelu. Osjećaš li možda u, u ovim prvim mjesecima da postoji nekakva suzdržanost, strah kod određenog e, broja braća i sestara? Neizvjesno za ono što, nas dolazi, što nam dolazi u budućnosti. Pa ja nisam to osjetio. Evo imali smo nedavno hodočašće na Trsat i meni je to bilo zanimljivo. Mi smo zadnji čas organizirali. Mm -hmm. Rekli smo evo ko dođe na skupštinu jer eh, taj tjedan je već trebalo eh, dogovoriti za autobus i, i dosta se ljudi okupilo i autobus je bio u hipu pun. Mm -hmm. Dakle, i još nije bilo mjesta Ja mislim čak da bi se moglo ići na dva, Da se moglo ići na dva obusa mm -hmm. Dakle, e, nakon korone Primijetio sam zapravo želju ljudi Da imalo nedostaje bratstvo Bilo je tu oni koji su se malo e, Udaljili iz kozna Kojih razloga, životne brige Ili ne znam što, svako ima svoju priču Ali o, baš sam osjetio Da ljudima to fali I mislim da ta želja koja je počela tinjati, mislim da vijeće, naše vijeće da moramo nekako to još više podići, da, da, da nekako ljudi... I ljudi postoji svijesti nečega teh kada se razdvoje. Isto mm -hmm. kao biti, nekad ono, djeca te ljute, ne znam što, da se malo... Ali čim ih nema dva dana, već ti, je, već ti nešto fali. Dakle, jer mi jesmo bratstvo i ljudi se mnogim godinama poznaju. Ima tu jako puno posla i mislim da da je na neki način zadača ovog vječa da da se, da se potrudimo prvenstveno oko toga, da budemo bratstvo a kako, to je već, to je stvara već jednog procesa. Vraćamo se na početak na pokoru, na molitvu na post, na sve ono što nas je Sveti Franjo pozvao, evo i na nacionalnoj razini se već mjesecima posti na određene nakane da. i naše mjesno bratstvo također se tome priključilo. Koliko vidiš zapravo važnost upravo toga pokore posta i molitve? Uh, mi moramo biti ono što jesmo, dakle svjetovni Franjevci uh, i kako u pravilima piše molitva je duša života svakog Franjevca. Uh, zanimljivo je recimo stara pravila prije ovih, nisu, oni su strogo naglaševali koliko treba. Međutim, ova ono pravila ne, ne, ne, to zakonski ne određuju, da tako kažem, nego jednostavno čekuje se od Franjavaca da to bude nešto sasvim normalno, je li? I mislim da je da nam je potrebna ta molitva. Ja osobno nekako gledam da je da ta molitva tam, mislim molitva, pokora, taj intenzivni duhovni život kroz liturgiju, molitvu, zajedničku molitvu. Tako dalje mora pratiti i konkretno djelovanje. Jednostavno to mora ići zajedno. Ne možemo ići prvo jedno, pa drugo. Ja kad recimo čovjek kad ima obitelj ti moliš, da ti se stalo susrećeš sa nepredvidivim situacijama i ti moraš u tom hodu puno moliti i, i djelovati. Ja mislim da to mora nekako, dakle zajednica mora prvo sjest, razgovarati, unutarnji neki dijalog, ali molitva, naravno, to bez toga se prelazi u kaos. Dakle, to svako može svašta, ali kad molimo, onda nekako pratimo što nam duh govori. Ali to, ja mislim, treba biti uvijek u hodu. Kao, kako bih rekao, u nogometu. Vi mm -hmm. morate ući u igru. Mm -hmm. Ako niste u igri, možemo pričati o ovome, možemo pričati o onome. Ali tek kad dođemo vidimo koliko ne znamo. Mm -hmm. Dakle, tek kad se uđe, i, ali uvijek mora tu biti molitva. Mislim, ne možemo ni biti kršćani ako, ako ne mole. Ali kao zajednica, moramo to ur, no, i na organizirani način raditi. Evo, vidjeli smo i u ovo vrijeme pandemije da ipak se zaista radilo. Plodovi su tu. Imamo četvero braće i sestara, odnosno dvoje braće i dvije sestre koji su evo, dali trajne zavjete na duhove, na svetkovinu duhova, možda je to bio najljepši znak nekog novog buđenja unutar bratstva i s njima se vrlo intenzivno radilo i za vrijeme pandemije, tako da evo posebno želimo pohvaliti na ovaj način učitelje formacije koji su bez obzira na sve okolnosti pronalazili vrijeme, susretali se s njima, nije li to najbolji znak da je bratstvo živo? To je najbolji. Mi smo nekako navikli da imamo 30, da. 20... <laughs> Međutim, e, možda u toj maloj brojici se ipak krije neka simbolika, mm -hmm. ono, ma, malo stado dje, dje, koje će pokrenuti neki novi, dati neki novi zamak. Da, moramo biti zahvalni i učiteljima, jer oni nisu imali baš mjesta gdje će imati, e, ima, na, uvijek se nađe, nema, ne, nije to sad, ali to je opet treba zahtjeva veći napor. Mi kad smo bili na kaptolu, znali smo, dogovorili smo sve, tu smo, međutim sad, a možda je to i lijepo, Franjavaštvo je ipak malo, nećući, skitalački mm -hmm. red, uh, Franjo je neplanski. neplanski ne, da. Mi smo nismo se navikli na to, ali možda trebamo sad i u ovom vremenu kada nemamo prostora da sami izmišljamo različite, da. Uh, možda da se dogovorimo, da odemo negdje drugdje, na neko treće mjesto. Možda je upravo to nas nekako će nas učiniti i tako dalje. A svako se mora potruditi. Da, čeka nas i dosta izazova, problema, odluka koje treba donijeti prvenstveno oko povrata imovina, ali evo nećemo sad cijeli naglasak staviti na to, volio bih da se zahvalimo i zajednici na Sigetu fratara Aha. koji nas evo cijelo vrijeme primaju od kada je stradao samostalna kaptolu i evo zaista njima posebna hvala za sve što čine također pomažu na taj način da i naša zajednica opstane. Da, da, mi smo vezani uz uh, fratre uz provinciju, kaptol, je li, to je nekako, mi smo nekako isprepleteni i to je kroz, dakle, cijela povijest je tu zajedničkog života. Oni su nam uvijek ustupali svoje mjesto i kad se nije gledalo, to je, to nije vaše, je tako, to mi se nikad nije razmišljalo. Evo, tu je pitanje Orlovca, vrlo teško pitanje koje bi voljeli da se na najbolji način riješi da tu ne, ne, nema, ne, to je uvijek proces koji je, je vrlo rizičan, ali evo tu smo i pozvali naše da naše svjetovne franjice, da se molimo za tu nakonu, da to bude doista ono što Bog, što nam Bog da, evo tako kažem. Kratki pogled u jesen, znamo da nam dolazi Nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i frame, tome ćemo reći malo kasnije Naši drugi gosti će o tome puno detaljnije progovoriti, ali evo, to je opet prilika da se međusobno i sva bratstva susretnu da. i da vidimo kuda dalje, jel? Da, e, to je prilika da se sva brasta e, uvijek je potrebna ta svijest, da, da nismo se, naše mjesto bratstvo nije to jedino, jedino smjesto. To je, inutar našeg bratstva je bilo gen, ima generacijski grupa i uvijek je bio problem da ne da neko ne gledat svoje bratstvo samo kroz uh, svoju generacijsku grupu, kroz neku framašku grupu, kroz nego da kao jedna cjelina, kao da pripadamo jednoj, to je kako kaže u pravilima organska cjelina. Dakle mi smo jako, jako povezani i Uvijek treba, barem taj nacionalni kapitu, kad dođe, da ipak sudjelujemo u tome. Da uvijek imamo tu svijest da, da nismo... Ljudi se vole zatvoriti u svoje bratstvo, u svoju zajednicu i ne mm -hmm. zanima ih što se događa. Tok tako i obitelj isto. Dakle, ako ljevoj obitelj može biti velika i tako dalje, ali ako je zatvorena samo u sebe, mislim da je to problem. Uvijek moramo biti otvoreni prema van, naravno, u mjeri, u, u zdravoj mjeri, je li? Da. Ako već ne van, trebamo barem prozor otvoriti. <laughs> da, tako <laughs> da. je slačno. Evo, za kraj ovog dijela, je jedna poruka svim članovima obratstva koji nas sada slušaju pred ljeto. Evo, sve pozivam koji dolaze na skupštine, koji iz nekog razloga ne dolaze, da se evo posle ljeta pogotovo nađemo na skupštini, da malo da se vidimo i da porazgovaramo kako, kako ćemo dalje, da čujemo i, i, i vas, da... Naše bradstvo doista, a svi želimo da ono nekako ponovno zaživi. Mi smo imali problema i prije, mm. potresa i prije svega. Uvijek je to bilo m, povezati ljude, dosta veliki problem. Ali sad je nekako prilika kada smo svjesni da nam to fali, da, da, da tu svijest nekako, tu vatru nekako održimo i, i da se još više rasplamsa. Hvala puno na ovom prvom dijelu. Kratki glazbeni predah i nakon toga nastavljamo dalje u emisiji. Sa svetim hranom otkrij živi nadostom soe krštenje Sa svetim hranom otkrij živi nadostom soe krštenje Lijepo tu Božje blizine Sa svetim pranjom hodaj popravi sve Sve što vidiš, da ruši se Vranjom hodaj, raduj se I pjevaj punim srcem Sve biš Dragi slušatelji, dalje smo u emisiji Poziv u svijetu. U prvom dijelu čuli ste kratku najavu i osvrt na izbor novog ministra i vijeća mjesnog brastva Kaptol. A kao što sam najavio u drugom dijelu imamo dvije vrlo zanimljive teme, zapravo čak i nešto više od dvije teme. Pa zato pozivam u našem studiju nam se pridružio putem telefona i naš međunarodni vijećnik kojega od srca pozdravljam. Goran Luketa, dobrodošao. Mili dobro, brate Igore. Evo ga, uh, imamo jako puno zanimljivih informacija za naše slušatelje, za braću i sestre danas, pa ja bih najprije možda krenuo sa jednim uh, posebnim događajem, a to je jedna ikona koja će doći u Hrvatsku, koja je posebno važna za sve članove Franjevačkog svjetovnog reda. Možeš li ukratko opisati Povijest, kako je zapravo cijela ta priča krenula, zašto je ta ikona važna za sve nas članove Franjevačkog svjetovnog reda i što će se točno događati u Hrvatskoj do 11. mjeseca? Pa evo, nastoja ću biti kradak. E, znači već u našem pravilu Franjevačkog svjetovnog reda Blažna Djevica Marija se spominje kao ponizna službenica Božja koja je bila otvorena svakoj njegovoj riječi i poticaju duha Svetoga sam sveti pranju je prigrljivo kao zastupnicu i odvjetnicu pranjovačkog stržavnog reda. E, ova ikona, e, znači blagoslovljena je u ozvojku 2018. godine u lipvi povodom Trećeg europskog kongresa prame UFSA, i a i tada traje njezino hodočašće po pranjevačkim župama i zajednicama u cijeloj Europi e, ona glasija bi lijepa jedna praksa da se ta ikona ponese na primjer naštovanje prilikom posjeta starim i bolesnim člonovima reda, onima koji ne mogu dolaziti na susrete, ali isto tako nekako nastavimo da ta ikona bude prisutna i kod nekih većih, važnijih događaja koji su važni za cijelo bravstvo i za cijeli red, pa tako moj susret sa ikonom je bio na međunarodnom kapitulu usudenome prošle godine u Rimu i nekako odmah mi je ovaj privukla pozornost, znači slika Bogorodice u Zagreju sa djetetom Isusom, ispod su tri male ikone svetoga pranja, svete Klare i svete Elizabete Ugarske sa moćima, tako da ovaj trenutno je ikona u Mađarskoj. Uh -huh. uh, Biće na njihovom kapitulu krajem srpnja i nakon toga će biti primopredaja, znači oni će predati uh, nama Hrvatskom nacionalnom bratstvu i uh, s nama će biti samo uh, negdje do jeseni, znači uh, ono što znamo sigurno da će biti na nacionalnom kongresu uh -huh. prame UNFES-a krajem rujna i na našem izbornom nacionalnom kapitulu u listopadu. Evo dakle, to je da, jedna baš zanimljiva prilika, vjerujem da da mnogi naši slušatelji nisu ni čuli uh, koliko je ova ikona važna za nas, a i vjerujem da to je jako dobar poticaj za svi članove našeg Franjevačkog svjetunog reda, da je zaista pohode. Uh, je, uh, mićemo ćemo, uh, znači kad se bude znao detaljan uh, plan, točno po obrazvima na koje datume će biti ikon na to objaviti na našoj stranici osf.hf, Trenutno, znači, sama ikona i gdje je do put ikone može se vidjeti na Facebooku na stranici Regina familije Franciscane. To je sam naziv ikone, znači dok ne objavimo ovaj detaljniji plan pohoda ikone uh -huh. po plaskim bracima. Hvala ti puno na ovim prvim informacijama. Još jedan vrlo važan događaj, vjerujem da mnogi slušatelji znaju da je Papa Franjo proglasio sinodu Crkve Božje. Ovo je zaista povijesni događaj koji puno toga očekuje i zahtjeva i od nas i kao pojedinaca vjernika, ali i bratstva Franjevačko svjetunog reda, tako da smo dobili i poticaj generalnog ministra, koji nas vrlo snažno potiču da sudjelujemo kao Franjevački svjetuni red i dobili smo nekoliko pitanja o kojima bi svako nacionalno bratstvo trebalo razmisliti. Dakle, ja ću ih navesti ukratko, pa onda ti slobodno na dopuni kao međunarodni vijećnik. Dakle, koje su po vašem mišljenju glavni izazovi i problemi s kojima se Katolička crkva suočava u ovom desetljeću, kako bi crkva trebala odgovoriti na takve izazove, što svatko od nas kao pojedini član Franjevačkog svjetovnog reda može ponuditi crkvi kako bi ona postala pravo i vidljivo tijelo Kristovo što bi bio najveći doprinos koji mi kao OFS možemo dati crkvi, što mi najviše trebamo od katoličke crkve i koji su najveći izazovi s kojima se mi nosimo i suočavamo u ovom desetljeću. Evo, dakle, potica je zapravo da svako nacionalno bratstvo onda odgovori, razmotri i razmatra nad ovim pitanjima i da pošalje svoje komentare do 15. srpnja a, ove godine. Što bi još trebalo možda istaknuti vezano u kojem sinodu? Da, ja bi u biti naglasija da za nas kao članove e, planjavačkog svetovnog reda dva su načina za sudjelovanje u sinodi. Prvi način je ovaj redovni da se uključimo kao FSR u sinodalni hod po našim biskupijama. Vjerujem da su to većina braća i svetara već učinili. Svakako pozivamo ostale e, koje nisu da se priključe. A drugi način je e, znači, odgovoriti na ovaj poziv e, kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života, jer mi kao red koji smo raširen dilem svijeta, imamo i tu mogućnost i odgovornost da se pridružimo s podu kao međunarodno obrazvo. Pa tako Hrvatsko nacionalno obrazvo je znači prihvatilo taj poziv, poslana na pitanja svim područjima i pozvana su sva bratstva da se i na taj način uključe, jer u biti na neki način možemo kazati, papu zanima i kako mi kao red vidimo crkvu, koji su izazovi očekivanja i što mi kao svjetavni pranjelci možemo ponuditi i kako na koji način doprinijeti crkvi Božja. Hvala ti puno Gorane. Evo Zorane, kao ministar mjestnog bratstva Kaptol, kako će zapravo mjesno bratstvo sudjelovati? Hoće li na neki način također dati svoje poticaje za nacionalno bratstvo u prikupljanju odgovora? Pa evo, mi ćemo podijeliti uh, svima onima do koje mm, to može doći. Uh, pa ćemo vidjeti, evo, mm -hmm. kako ćemo, svakako ćemo sudjelovati. Goran, ima li još nešto važno što treba istaknuti kao poziv? Dobro, bila to za sada. Hvala ti puno na svim tvojim aktivnostima i na zauzetom radu u tome što nas predstavljaš, evo, i na međunarodnoj razini. Znamo da je naše bratstvo u veliko i da ima jako puno aktivnosti. I radimo se susretu na kongresu u ruinu. E da, Bogu hvala. Minje je dobro, mi je dobro. Ljudi, brzo dođite, i vidite što se događa. Franjo se postavlja, siroma što uzima. Dragi slušatelji, evo nas i u završnom dijelu naše današnje emisije Poziv u svijetu, kao što smo rekli na početku, Imamo vrlo intenzivan raspored. Danas već smo progovorili o tri ključne aktivnosti. S nama i dalje u studio je Zoran Milić, ministar mjesnog bratstva Kaptol. A sada ćemo pogledati ono što nas čeka u rujnu, a to je veliki susret Treći nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Frame, koji će se održati 24. i 25. rujna u samoboru i u kuće susreta Tabor. I zato pozivamo našu sestru Anu Fru, koja je u organizacijskom odboru koja nam se priključuje u ovom trenutku. Ana, dobrodošla. Dobar dan, hvala nisu si Mario. vama u studiju i svima koji nas slušaju. Evo, Ana, za sam početak, možda samo da kažem općenito važnost kongresa, inače, kao, kao susreta, nemamo ih često, ne organiziraju se često i zaista su na svoj način specifični. Pa evo, što je to zapravo kongres i što se od njega očekuje? Dakle, kongres je, kongres ofs i Frame, jedan susret koji se, kao što si rekao, ne odvija često. Kod nas je ovo treći kongres po redu koji se odvija. Prvi je bio 2007. zatim 2013. Trebao je biti prošle godine 2021. Ali kao i mnogi drugi događaji i ovaj naš je bio odgođen zbog koronavirusa pa smo odlučili ove godine se konačno susreti u malo većem broju na nacionalnoj razini. Dakle, radi se o susretu između članova Frame i članova OSS-a zajedno. Dakle, jedne grane Franjevačke obitelji koje zajedno živi svjetovnu Franjevačku duhovnost. Silj ovog našeg susreta, kongresa, je da promičemo povezanost, međusobno zajedništvo, da izmijenimo iskustva, vidimo kako nam je, što je dobro, što bismo željeli popraviti da možda vidimo u kojem smjeru želimo ići u, u narednom vremenu. E, I kao što sam rekla, s obzirom da se ovo ne održava previše često, onda nam je posebno važno da se, da imamo priliku se susreći na ovaj način. Ti nisi, naravno, prvi put na kongresu, već si sudjelovala na prošlima, pa evo kakva su ti iskustva? Mogu reći da je zaista lijepo jer kao što sam rekla, ja vidim često braću koje su mi, um, koji su u Zagrebu, s obzirom da i moje bratstvo u Zagrebu, mm -hmm. uh, vidim eventualno braću i, i sestre koje imaju neke službe pa ako se i na, na takvim specifičnim susretima vidimo. Ali on mi je prilika da vidim i one koji možda nisu više na službama ili koje nisu uopće na službama, koje ja znam još i svojih dana uh, u Frami ili sa života, s početaka života u SES-u, pa mi je ovo prilika da se onda i sa njima susretnem. Ali ne samo one koje znam, nego da i vidim i one koje koje još nisam upoznala, koji su dio iste obitelji kao i ja. Tako da ja baš volim susretati ljude i drago mi je kad imam priliku onda malo vidjeti kako je to negdje drugdje. Razne stvari mi mogu biti poticaj u, u tim susretima, tako da volim. Iako su kratki ti susreti, ali nekad nije mi ni potrebno imati nekakve velike i dugočke uh -huh. susrete za te potice, nego je to evo tema, osoban susret. Tema ovogodišnjeg godišnjeg susreta je produbljivanje i življenje Franjevačkog identiteta, Franjevačkog sjetovnog reda i Frame. Spomenula se i sama koliko je to bitno već ovih prvih nekoliko minuta. Što se zapravo očekuje? Kako će taj cijeli susret biti organiziran i kako će se upravo na samom susretu potaknuti da evo se krene već konkretno upradubljivanje i življenje Franjevačkog identiteta? Znači, kao i um, često zadnje vrijeme, um, nekako sve poziva nas na izvore, da, da se vratimo onome koji nas je potaknuo, najprije potaknuo Svetog Franju, a onda i kroz sva ova stoljeća i na Svetovne Franjevce, uh, da živimo uh, po uzoru na Svetoga Franju, da živimo evanđelje u Bracu, pa smo odlučili i mi ponovno doći na izvore i malo produbljivati a, ono što svakodnevno živimo. A, pa nam je ideja da u prvom danu kongresa a, se susetnu po najviše, odnosno po najprije članovi nacionalnog vijeća OFS-a i Frame te članovi područnih viječa. Postoji pet područnih vijeća ofs i pet područnih viječa Frame. A, I to će biti a na neki način radni susret, odnosno da vidimo uh, kako naša mjesna i područna bratstva žive, gdje se nam možda poteškoće, što bismo mogli uh, popraviti upravo u tom služenju, s obzirom da je služenje jedna od karakteristika uh, sranjevaštva, služenje u bratstvu, pa bismo htjeli vidjeti gdje se mi tu nalazimo. Uh, onda ćemo, nadamo se nekakve zaključke ili smjernice a, predložiti, o kojima ćemo onda razgovarati i idući dan u nedjelju. A, I to nakon nagovora koji će nam a, u nedjelju držati fra Ante Vučković. Mm -hmm. Ovoga a, bit će tako, također i u nedjelju euharistijsko slavlje koje će predvoditi krčki biskup fra Ivica Petanjak. On je iz, potječe iz Franjevačke obitelji, pa nas dobro razumije i vjerujem da će to baš biti jedno radosno slavlje uh, Franjevačke obitelji. Ono što sam izabraljala spomenuti za subotu je da će nas um, na razmišljanje potaknuti Ana Mlinarić, ona je članica Franjevačkog svjetovnog reda iz uh, Vukovara, inače isto bila je u početcima Frame, uh, tako da ima već jedan dugi, dugi, uh, reću staž, odnosno iskustvo života u, u Franjevaštu i vjerujem da ona nas isto tako može potaknuti da, da razmislimo o svom življenju i o prodobljivanju našega identiteta. Tako da bismo u stvari onda kroz ova dva dana pokušali nekako vidjeti odakle smo krenuli, koji su naši izvori i kamo želimo ići. U tome će nam pomoći onda... S jedne strane je Ana Mlinarić, s druge mm -hmm. strane je Vučković. Evo i na samom kraju treba reći da na ovom susretu ne mogu sudjelovati svi članovi Franjevačkog svjetljornog reda i Frame, nego delegati, dakle one koji uh, mjesno bratstvo, odnosno nacionalno šalje. Tako da to je zaista prilika za jedan intenzivan rad kroz ova dva dana i radost i rast u zajedništvu. Uh, Zoran također ti ćeš biti tamo kao ministar jesnog bratstva Kaptol, da kao i svi drugi ministri, pa evo bit će to prilika da se onda i svi skupa međusobno susretnemo. Ja ću na samom kraju pročitati i jedan poticaj koji nam je došao uh, dakle, s nacionalne razine u dopisu koji su potpisali i nacionalna predsjednica Frame Ana Matic, i predsjednik konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Frame Fraivica i Uh, predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata Franjevačko svjetvnog reda Frazonimir Brusač i nacionalna ministra Franjevačko svjetovnog reda Anža Slunski koji kažu sljedeće. Draga braće i sestre, doživimo ovaj Nacionalni kongres kao milost i dar u ovim nemirnim vremenima. Upoznajmo se međusobno, budimo blizu jedni drugima dok još imamo vremena. Evo mislim da je ovo zaista jedan snažan poticaj za sve članove i delegate da vrlo odgovorno pristupe ovom kongresu i da zajednički donesu neke nove plodove. Tako je, slažem se i vjerujem da ćemo, da ćemo dati sve od sebe, da se susretnemo, upoznamo međusobno kao što se sada pročitao, dok još imamo vremena jer se situacija i dan u dan mijenja. Hvala ti puno na sudjelovanju i veselim se susretu na jesen. Hvala i vama na pozivu i vidimo se. Pozdrav ti, Miri, dobro. Pozdrav. Evo, Zorane, kao što smo rekli na početku emisije, jako puno aktivnosti, ne samo kroz Mjesno bratstvo Kaptol, vidimo da je zajednica živa na, na cijeloj razini Hrvatske i samo se treba prepustiti poticajima, zar ne? Jasno, da. Poticaja ima puno iz međunarodnog, dakle je očekivanja da se život u bratstvima probudi, da se ljudi povežu, i mislim da se tome svemu trebamo odazvati. E, Recimo zapravo, mi smo i obiteljski ljudi, to je posod, teško je uskladiti ne, jer je puno toga. Ali kako ja bisto isto kao što ja naprimjer nemamo i vremena. Ovo je naše vrijeme, ovo je naš čas. E, odabrali smo biti Franjevci, živjeti svoju, svoje kršćanstvo kao Franjevci. I mislim da, tu, da je to jedan temelj od koje moramo graditi. Dakle, ne, mo, ne možemo vrludati svugdje. Naprosto, evo, to je, Franjevačka duhovnost je nešto, nešto stvarno predivno. Imamo predivnu tradiciju, imamo izvore iz kojih možemo crpsti i ići hrabro u nešto novo, neočekivano. Život je nepredvidiv, ne znamo što će se dogoditi. Ali ako smo ukorjenjeni u tome što jesmo, a predovjet je za to da živimo u bratstvu, da se hranimo uh, i liturgijskim životom, ali i onim izvorima koje imamo. Mm. Uh, ja ne volim kad se ljudi samo vraćaju na tradiciju. Mm -hmm. Dakle, samo tradicija i onda se žele, ne, ona nam je potrebna jer čovjek može ići prema, ima tu snagu da može ići prema dalje. Tako i mi kao bratstvo možemo imamo svoju tradiciju, imamo svoje, ja kad malo čitam ovaj, kako su živjeli ili recimo baš taj Orlovac, koje mm -hmm. smo, meni je bilo fascinantno, da su ga izgradili, tako reći, služavke. Služavke su ga izredili, 90%, 80%, koliko već je bilo i služavke. I oni su iz svojih, da je tako kažem, crkavica. Dakle, imali su povjerenje u svoju, svoje bratstvo. Dakle, imali su povjerenje, uvek mislim da je to povjerenje ključno. Mm -hmm. Mi moramo imati povjerenje jedni u drugi da možemo ići uno neočekivano, je li? Hvala ti puno na sudjelovanju u današnjoj emisiji. Na svim poticajima evo vjerujem da su i naša braća i sestre zaista čule i da promišljaju i razmatraju onome što smo govorili. Evo današnjo emisiju završit ćemo molitvom svetoga Franje pred raspelom Svetog Damjana. Svevišnji dični Bože, rasvjetli tamu moga srca i daj mi pravu vjeru, čvrstu nadu i savršenu ljubav osjet i spoznaju o Gospodine da izvršim tvoju svetu i istinitu zapovjetu. Mir vam dobro, poštovani slušatelji. Bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Neka vam je blagoslovljeno vrijeme ispred nas i čujemo se ponovno u idućoj emisiji. Mir i dobro. Svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati Evanđelje u život i život u Evanđelju.